اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل ان دي جنا جزجر ده وسرا وسرا يرى وركي الله جل جلاله په شرک باندې او د بوتانو په عبادت باندې مخکم شو الله او پرمل قریب دې چې اسمانو نه اوچوي دا الله د عظمت او د طاقت بیان وشو ااو مخکم شپاله سمګم دغه ځکه الله جلال جلاله بیان تکادو سماواتو يتفترن من وطن شق الارضو وطهرن الجبالو حد ان داول الرحمن والده حالتا که اللہ داستمانونو پتاوی هغه آغا دیو جه بین کلو چې اللہ لده خلک بچه بولی دا دمر خطرناک خبر دل قریب ده چه ده ده وجنا داستمانونو اوش لیگی داستمکو اوش لیگی مشرک خطرناک شده نزلت الله ظورا نور کوي ولذي نتخذو من دونه عاكسان چې هغه یې مثلی دي ماسیواد الله تعالی نا اولیاء کارسازان دوستان معبودان باطلا چې هغه ته عبادت کوي دا غي نه خپل حاجتونه واړي او دا غي نه خپل ضرورتونه او هغه ځان د پر شپه پر زیات غړی د قیامت باندې او غی سرخ پلو میدونو تړي نو الله حافظ علیهم اللہ تعالی محافظ ددی دا عمالو دی الله ددی په عمالو باندې خبردار دی ددی عمالو اغلی کی پا پریشتو بانده عمال والا پریشتی نوٹ کئی اللہ جلل جلال ہو با پدی بانده دی سزا ورکي کئی وما انتا علیهم بی وکیل دا تسلید نبی علیہ السلام ته و بیان تا من سب دا نبوت تے وما انت نے تعلیم بدی باندي به وکیل انکار سازون کي مسلط جبر كون کي نو پیغمبر لي صلوات والسلام باندي بلا حدت امه تا خبر الرسول دي تبليغ کلی پاتش واغي پ پا ایمان باني مجبورل اودا كرانغي اغي ایمان ترخل نو پدي باندي پیغمبر اغا مجبور بلکه پیغمبر ذمہ داری غرض سواللی وکذالک اوحینا الیک قرانا او, او دارنګي الله جل جلاله ورما ایم مونګه ته وਹੀ کړه دا, دا قران څنګه نور انبیا ته وਹੀ شوی دا نو دا تا ته تم دا قران وਹੀ شوی دا او دا چې قران عربي انجی عربی ژبه والے دا واضح ژبه والے دا واضح الفاظ او واضح معنا منصب سبذ قران بیان قران سره پر نازل شوی دی لیتنذر ام القران دیره دی پر چته ګیره اغا کله اغا مور د کلو نه ام مور تم کی. نو مکه ته ام القر او ویل کی د کلو اغا مسجد د دنیا مسجد او د ټولو کلو سردار کله لري د ټولو اوچت کله لري نو مکه تل مکرمه ته ام القر او ټول کلو دینی اسلام هغه هغه توا پسکی هغه اصل له سنټر ده نو ام القران اهله مکیه والا ومن هاولها هغه غیر چا پر د مکیه ندی نو غیر چا نیا نيا د عرب وکلي دي اځا په واسطه باندې بیا ټولی دنیا د دین ورسی ایا ما هاولهانه پره دنیا ده مکیه نه کم تر په چې تر اخر تر دنیا پوره څومره خلک ده ته او يرې نو قران په ذریعہ باندې د دا قران داوتولو نو اصل قران دی اصل داوت ابتدار ا قران دی چې مسلمان قران کوې داغه په ذریعہ د الله نه او ا پخپلم د الله نه یې اختیار کی او نور لم په هغه باندې یې ورگی نو اصل داوت اغه قران دی امه ته قران رسول واتون ذری يوم الجمع اتخلق وير در رضی در جمع که دونا چه اغیی که با اللہ جل جلال و اولین او آخرین دادم علیہ السلام نوال اخیری انسان پوری طول انسانان را جمع کئی در آغی رضی نهوی رای چه در آغیی در پر تیاریو که اپ آغی بندی ایمان را دی او دادا دا سرز دا لاره بفیه چینیز تر شک پر اطلو ده دیگی دا با یکینی طور رازی او دادا دا مسلمان عقیده پکار دا مخ که درس که ممند شک، دا دې انسان ایمان نکا عمل سابقہ تولغت نه غزل کې دې باندې شک پیدا شي خبر زانتاه خطرناک خبره ده نو لا ريب في الله اس شک پکې نشته جین سے شک اس قسم شک پکې نشته فريق في الجنه وفريق في السعير او قیامت کې به خلک دوړل شي الله فرمایي او ډله بداسي چې هغه به جنت کې یې مزو کوي دا الله په نعمتونو کې به چېکان نیک ک عمل کی دنیا کی ایمان وړی و فریکن او بله ډله ف سیر اغا په نو کاپیران او د الله نه فرمن خلک غ به فور کې ولوشه الله دا تسللی د نویل اسلام ته او وارض دی خبر بیان د مقصود بیان د دی خبرې دی چې الله جلله جلال و د خلکو ته ا اختجار ووررکل مخصود دی یدی په خپل اختیار سره عمل وکي نو که څه عمل کې امزان لګي او که بد عمل کې امزان لګي دا الله ایمان مقصود نه دی چې خامخم هر کس مې وجودي ایمان کچره الله جل جلاله آزمائش مقصود نه نو اجباری طور به الله جل جلاله ټول مسلمانان کړو ټول به مسلمان پیدا پیره کړو ديله به سرهړو اختیار نه ور یا به مجبور کړو ایمان تا ندی به مجبور شو داسه عذاب لپاره واستو چې ټولو ته ایمان نه لاله را ټولو به ایمان وړ او خبر جانتال ځکه د الله د قدرت نصوکو هغه نشته برد نشته او الله تعالی په هر یو شی باندې کاجر دی تاسو مرلوین ور چې داسمه کې 250 252000 زمينه 13 نن وېدې کې راځي 250 الله تعالی په کړه ده الله جو حکم نصیکون برابرنا پرمانیږي دا موډه کې انسان سره الله وختوي مجبوره ټول وګړي ایمان لرله الله پیغمبر ته تسلي ورکي زموږ ایمان مقصود نه په دی امتحان مقصود دی څوک نه قاملو کې الله وبخپل رحمت سره جنت ته کی او چې څوک ظلم وکي کفر وکي زيادتي وکي خپل ځان باندې اخرت کې बर्बाद دي خپل عمل د وجهي बर्बाद دي نه بدر پر سب او نه سکه ولوشاء الله کثیر غوث دی الله تعالی چې بزرګ ټول مسلمانان کې لج علیهم امه واحده الله بغرزول دا یو امت چې دا به متفق او فتوحید باندې په دین اسلام باندې ټول مسلمانان یسوک به کافر نه ولکه یود خلوی الله داخلي اغس او والی په رحمته رحمت بل کې چې سوک رحمت کې داخلو غواړي دا الله خاص کلقه دي دا الله په کتاب باندې عمل کوي دا الله په دین باندې عمل کوي دا الله د پیغمبرانو مني با الله خپل رحمت کې داخل کی خپل جنت کې وې داخل کی والله الیمون او ظالمان چې لري ماله انه بيدې ده پره من ولین ولا نسیر نسوب دوست او نسوک مددگار نو اخرت کې بریده پره اس زوګ نه نبا ورلہ کبر کیسوکی ولی وجه صدا زکا زولی میکرد دی زولی د الله اللہ جلالو چکم عبادت سے پت تیغای مخلوق ته کلد دی مخلوق مدبر گانا لی دی او مخلوق متصرف گانا لی دی امیت تخزو اللہ تلاوی آید دی نسلی دی کافران من دونی ہی ما سواد اللہ تعالینا اولیاء دوستان متصرفان ا کون کی د الله نه علاوه نسلی دی ائی ته عبادت کئ اغی ته خپل کار سپری اغی ته عبادت کئ اغی تکربات حاصله دا غی پر زبی کئ انو دوستانه د الله نه او دا غی نه امیدونه ساتي نو اې دی د الله نه علاوه نه راست فهم انقادی نه نسل پکار د الله جل جلاله نه علاوه متصرفان فالله هو الولی ځکه الله تلا چې د ولول و دی دوست د متصرف دی هغه کوون کې دغ امداد دی اوڅوک چې الله ولیون شي الله دغ متوللي شي د عباسی اوباسي الله دغ تربیت کوي پخپل پخفل لو ت سره په میرببان سره الله دغ امداد کوي الله دغ نصرت کې دنیا و خرت کې کامیابوررکي ف الله هوولو الله چې د او مع دوست دے د بار د مؤمنانو وهو يحيي الموت او هغه ژوند کیمړلره هغه ژوند کیمړی دغه د غد دلیل چولی الله تعالی د كون ک الله تعالی نه وهو على كل شيء قدير عوذ الله جل جلاله په هر یو شیبه نه قادر نه دغه د قدرت د تکازه کی کامل قدرت د کامل احیا ژوند کول د هغه تا چې الله جل جلاله هغه دوسته هغه ابل نگو را بود سه کولشی، بورا کائنات که بود خبره دا اک بورا کائنات سنزدانان دا اول انسان نه تر آخر انسان پوری راجع مکا نو یوماشی لبکی بجوان واشی یوماشی ملکاو دی طول سنزدانان تاکی دا دا خود مخلوق عیجز دی بود بستکی یسوشی دا بخته اوه رب اغیجی داسی کار کولشی طول دنیا دا اول نه تر آخر راجع مکی او ماشی تسگی، ماشی وطاکی دا ملک نو بجوانده بایگه نماشی نیو وڑا ویمگو تیو وره یو مگیو تا کی دا روح پا بگیواجی نو رب عغیت حوی جه جوانده گول گئی اولا اپار یو شیوان نکادر سیکندو نکی او بور کائنات ببناگی او سیکندو نکی او بور کائنات بادل بیاجنگی سمرلوی اسمان داس کودرت والا زاد پراخ کودرت والا اسمان بغیر دستو نیتیگ کرده صوب یو وڑ چتو بد نیشتیم کولی بغاړ دوستنو الله جل جلال او سم رل ویسما نو موبي پواریا ځکه اغه الله تعالی راته یې غري قادر او قدرت والا ذات دی نو رب اغه پکار دی الله فرمای ولي اغه دی کون کې متصرف مستحق دی عبادت اغه دی زکه اغه به مړی را ژوندۍ کې ژوند باور کوي ابا قیامت قائم ای او بحاری اوشي کاذر دی ژوندۍ کولیم والذین <سؤال> اگزان التخذو تشنسلدی من دون الله ما سوا الله تعالینا اولیاء معبودان او دوستان الله الحفیظ علیهم الله تعالی محافظ دی بدی اعماله و ما انتن پیامبر عالم بدی باند به وکیلن کار ساز او جبر کون وکلالکم تکرنګی چې زنورو په امبرانو توحیش ویدا او حینا الیکم غتا ته وہی کړه قران عربین قران عربی چې ویلا لیتنزر ادي د پارچور ام القران لمکه والا ومن واس او لحاج گرچا پر د دی دی ابدی کې د نبی صلی الله تعالی وسلم دعو ممد نبی صلاة و السلام تمامو انساناتو دا پارا تر قیامت دا پورے اغاب پیغمبر دیں نو عمومیت طول دنیا وما ارسلناکا الا کاب فتل للناس بل جائم کی ترشو الله پرمائی طولو انسانانو تا بل جائم ترشو قل یا ایوہ الناس انی رسول الله الیکم جمعیعا سورة عراب آیت نمبر ایک نو او بل جائم ترشو تبارک اللذی نزل الفرقانا علا عبده لیکن للعالمین نذرا سوره فرقان ایت نمبر 1 اودا غرایږي اغه کیم تیرشی او دره سی پارا کې دا نبی اسلام بارکچه الله هر نبی ندا ودا غستوا او اغه خپل امت نا دا حکومتی امت نا ودا والی حدیث کلا کرازی اغه امت هر یو پیغمبر خپل امت نبی ادا ودا غستوا چې کچریتا زو موجوده او دا اخیری پیغمبر راشی نو پاربان دی بای ایمان داره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تمامه دنیا د پره تا قیامت انسانانو د پره الله تعالی نبی غږوله دلیزنم د نبی علیہ السلام د نبوت تعمیم ثابت دي اخرین نبی د بل نبی ناراضه لی تون دی را جتو یرے امال کرا لی مکی والا ومن واجالرا حولها جگیر جاپیر د دی دی و تون دی را تو یرے ملجم درست د جمینا د کیامتنا لارے بفی جشک بکی نشتا فری کن یوڑالا جنت کی بی پرې پری کن او بلڑالا جی گافران دی فی السعیر بور کی بی ولو شا اللہو کچر وقت دوی تعالی لجالا هم گرزولی دا تول خلق امتن واحدتن طول گئی و متفق فتوحیدو ولکی یو دخلو لیکن اللہ دا خلی مناسوک یا شاو چواری چو داخلو لداغو فی رحمتی پر رحمت بلکی و الظالمون او کاب پران ظالمان چی دی مالا هم نبیدی دا پارا منوالین سوک دوست ولا نصیر سوک امدادی امداد امیت دخزو من دونیائی نسلی دی اللہ نا علاوہ اولیاء معبودان فاللہ و اللہ تعالی آجده هو الولی وغمو تصرف و کہون کے ویمدادی ده و هو آدھا اللہ تعالی آجده یوحی الموتا جو اندی کیب ومرو لراب و هو آدھا اللہ تعالی علا کل شین قدیر باری وشی قدرت لرنکده الحمدللہ رب العالمین والعافت <تصفيق> المتقید صلى الله على رسول محمد عليه الصلاه والسلام اللهم اهدنا واهدنا واجنا سب طريق من هذا اللهم زيننا بذلتي من وجنا و اجنا من الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اني اسالك فعلا الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واادارنا فتنه اذا قبل فتف من فطور نسالك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك اللهم تقبل را نصیب کی یا لستا پر رضا سره دنیا نابوزه زمون ناراض شي چې دنیا اخرت کې یا لستا رضا سره پاسو رسول الله تعالی